затерчився і покотився вниз по сходах. Дробасі подзвонив завідуючий перукарнею і попросив прийняти його разом з їхнім майстром. Вони приїхали до прокуратури одразу, і Іван Якович прийняв їх негайно, привітно посміхаючись. Сів не за стіл, а на стільці навпроти дивана, де влаштувалися відвідувачі Яцків і літній силий чоловік з уже зовсім прозорими старечими очима. Завідуючий тримався рішуче і навіть якось агресивно, підштовхнув у бік майстра і наказав ладно. Прошу вас, Новомимарковичу, розповісти, товаришу слідчому, що знаєте про Юдковську. Старий шморгнув носом і глянув на дробаху. Іван Якович одразу помітив, що очі в нього не такі вже й бляклі, як видалися спочатку. Про Юдковську? перепитав майстер. «Вибачте, та про неї я нічого особливого не знаю». Але ж ви казали в перукарні, то там, а то тут. Дві великі різниці». «Ми ж домовилися з вами, Неуми Маркович». «Домовились», – відхнув Скрушна. «Домо й моє нещастя, що домовились». Невже це така велика трагедія?» Дробаха поврушив кінчиками пальцю. «Звичайно, кому трагедія, кому й дрібниця. Все наше життя трагедія. І це, кажете ви, Навуме Марковичу, наш передовик, сплеснув руками завідуючи. Ви ще молодий, скривився майстер. Ви ще ні про що не думаєте, а я вже сивий і точно знаю, що люди іноді вмирають». Він явно тікав від прямих відповідей, і Драбаха зрозумів його. Вже зважився на розмову і знав, що вона неминуча, та інстинктивно чомусь відтягував її. І підганяти в таких випадках не слід. «Ви давно працюєте в перукарні?» – запитав слідчий. «Я все життя працюю в перукарнях», – зрадів майстер, відчувши, що розмова затягується. «Я був перукарем на Подолі і Лук'янівці» і я б карнав стільки голів, що вистачить напів Києва. Кожен працює як може, але, мушу сказати, я люблю своє діло, якщо вам коли заманеться мати гарну зачіску. Дробаха провів долоною по рідкому волосі. Пізно вже. І це кажете ви? Так послухайте мене, ніколи нікому не буває пізно. «І я вас зроблю, якщо не хлопчиком, то принаймні помолодшуєте на десять років!» Слідчий з сумнівом похитав головою. «Як би то ми могли молодшати? Ви прийдете до мене завтра, і ми поговоримо на цю тему. Я вам скажу, ніхто не хоче зараз йти в перукарі. Вони не розуміють, яка це робота, як можна побалакати із справжнім клієнтом». Ова, які бувають клієнти, старий поцілував кінчики пальцю. Я стільки набалакався за своє життя, що став удвоє розумніший. Точно, Науме Марковичу, втрутився завідувачі, тому ми разом з вами і завітали сюди. Бачу ж, погодився той, ну, була в нас розмова, їхав один в Ізраїль, Я, звичайно, не схвалюю цього, чого пхатися туди? Народився тут і помирай тут. А йому нової батьківщини схотілося. Але ж він хоче і там улаштуватися. Звичайно, кожен хоче, та не кожен може. А в того типу гроші були, розумієте, наші гроші. А там золото потрібне. То Розалія йому діставала. Хто там у неї цим займається, не знаю, дядько чи дід, кажуть, такі родичі, що на однім сонці... Вонучі сушили, проте дістала, і той уже поїхав. Дробаха трохи пожвавішов. І все ж дід чи дядько спробував уточнити. Може, чули прізвище? Родич, пояснив Наум Маркович. Чув, що родич. А от хто краєм вуха чув і більше нічого не знаю. У Києві живе? А де ж ще? Вони з тим типом до нього після роботи їздили. У який район? Не знаю. Що чув, сказав. Мене Михайло Гнатович попросив, тому й розповів. Не люблю Барифі, Кожен мусить працювати чесно. Він виголосив цю сентенцію патетично. І Драбаха подумав, що старому, певно, було важко піти до прокуратури. Знає, що даремно сюди не ходять. І чим це загрожує Ютковській та її невідомому родичу? І все ж пішов, бо справді звик працювати і жити чесно, і всілякі махінації йому, як кістка в горлі. «Спасибі, Неуме Марковичу», – сказав щиро.